Funguța cu doi bani Era odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină și moșneagul un cucoș. Găina babei se oa de câte două ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i da niciunul. Moșneagul, într-o zi, pierdu răbdarea și zise Măi, babu, mănânci ca în târgul lui Cremene, ia dă-mi și mie niște ouă ca să-mi prind pofta măcar. Dar acum nu, zice baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul tău să facă ouă și-i mânca, că eu așa am bătut găina și ia că tău cum se ouă. Moșneagul, pofticios și hapsân, se ia după gura babei și, de ciudă, prinde iute și de grabă cu coșul și i dă o bătaie bună zicând Na, ori te ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strici mâncarea degeaba." Cu coșul, cum scăpă din mâinile moșneagului, fugi de acasă și umbla pe drumuri bezmetic. Și cum mergea el pe un drum... Nu Numai iată găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o și a și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum se întâlnește cu o trăsură, cu un boier și cu niște cucoani. Boierul se uită cu băgare de seamă la cucoș, vede în clonțul o punguliță și zice vezeteului. Măi!" Ia-dă-te jos și vezi ce are cu coșul ce la am plisc. se dă iute jos din capra trăsurii și, cu un fel de meșteșug, prinde cu coșul și, luându-i punguța din clonț, o dă boierului. Boierul ia, fără păsare, o pune în buzunar și pornește cu trăsura înainte. Cocoșul, supărat de asta, nu se lasă ci se ia după trăsură, spunând încetat, Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani. Boierul înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului, Mă, ia cucoșul istobraznic și-l dă în fântână aceea. Vezeteul se dă iară jos din capră, prinde cucoșul și-l azvârle în fântână. Cucoșul Văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și iarăși se ia în urma trăsurii zicând, Cucurigu, boier mari, dați punguța cu doi bani. Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit și a zis, Mă, dar al dracului coșia asta, ei, las că ți -o dai de cheltuială, măi, crestatule și pintenatule." Și cum ajunge acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cucoșul, să-l azvârlă într-un cuptor plin cu jăratic și să pună o lespede la gura cuptorului. Baba, noasă la inimă, de cuvânt. Face, cum i zis, stăpânul său. Cu coșul, cum vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă. Și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratic, până ce stinge focul de tot și se răcorește cuptorul. Ba, încă face și o apă prin casă, de s-a îndrăcit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi, Două blean de lespezii de la gura cuptorului, iese teafăr și de acolo, fugă la fereastra boierului și începe a trânti cu ciocul în geamuri și a zice Curicu, boier mari, dați punguța cu doi bani! Măi, că mi-am găsit belea cu dihani asta de cucoș! zise boierul cuprins de mirare. Vezeteu! Ial de pe capul meu, și îl zvârle în cireada boilor și vacilor. Poate vreun buhai înfuriat i-a venit de hac. L-a luat în coarne și om scăpat de o supărare. Vezeteu, iarăși a cu coșul, și-l zvârle în cireada. Atunci bucuria cu coșului. Să-l fi văzut cum înghițea la buhai, la boi, la vaci și la viței, până a el toată cireada. Și-a făcut un pântece mare, mare, cât un munte. Apoi iar vine la fereastră, întinde aripile în dreptul soarelui de întunecă de tot casa boierului și iarăși începe. Cucurii cu boier mari! Dați punguța cu doi bani!" Boierul, când mai vede asta dândănaie, crăpa de ciudă și nu știa ce să mai facă. Doar va scăpa de cucoș. Mai stă boierul cu stă pe gânduri până îi vine iarăși în capuna. Am să-l dau în hazna cu bani, poate va înghiți la galbeni, Ia asta vreun un gât, s-a neca și-i scăpa de dânsu." Și, cum zice, umflă cu coșul de oaripă și-l zvârlă în haznaua cu bani, căci boierul acela, de mult bănărit ce avea, nu-i mai știa numărul. Atunci, cu coșul, Înghite cu lăcomie toți banii și lasă toate lăzile pustii. Apoi iese și de acolo, el știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe. curigu, boier mari, dați punguța cu doi bani! Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, ia zvârle punguța. Cucoșul o ia de jos cu bucurie, se duce în treaba lui și lasă pe Boier în pace. Atunci, toate păsările din ograda boirească, văzând voinicia cucoșului, s-au luat după dânsul, deci se perea că e o nuntă și nu altceva. Iar boierul se uita galeș cum se duceau păsările și zise oftând: du se și cobe și tot! Numai bine că am scăpat de belea, Că nici lucru curat n-a fost aici. Cu însă mergea a țanțoș, Iar păsările după dânsul, Și merge el cât merge, Până ce ajunge acasă la moșneag, Și de pe la poartă începea cânta, Cucurigu! Cucurigu! Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese afară cu bucurie și când își aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de speriat. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma lui veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase. Moșneagul, văzând pe cucoșul său așa de mare și greoi, și înconjurat de atâtea mari de galice, i-a deschis poarta. Atunci, cu coșul i-a zis: Stăpâne, așterni un țol aici, în mijlocul ogrăzii. Moșneagul, iute ca un prăstinel, așterne țolul. Cu coșul atunci se așează pe țol, scutură puternic din aripi și, îndată se umple ograda și livada Moșneagului pe lângă păsări și de cireți de vite, iar pe țol toarnă o movilă de galbeni care strălucea la soare de zlua ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să facă de bucurie, sărutând mereu cu coșul și dezmierdându-l. Și, când a văzut unele ca aceste, nu mai sclipeau răutăcioasei ochii în cap și pleznea de ciudă. Moșnege," zise i-a rușinat, -mi și mie niște galbeni." Ba, pune-ți cu n cui -i, babă, când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns?" Bate acum și tu, găina, să-ți aducă galbeni, ca așa am bătut eu cu coșu, știi tu din acui pricină, și ea ca ce mi-a adus." Atunci baba se duce în poiată. Găbuiește gâina, o apucă de coadă și o ia la bătaie, dezvena să-i de milă. Biata gâină, cum scapă din mâinile babei, fuge pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărgică șonghite. Apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la pată. <sus> Iese cu bucurie înaintea găinii. Gâina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibar. Și, după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibar, cotcodăcind. Baba atunci se duce cu fuga să vadă ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Gâina se oase o mărgică. Baba când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și-o bate și-o bate până o moară în bătaie. Și așa, baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă, lipită pământului. De-acu a mai mâncat și răbdări prăjite în loc de ouă. Că bine și-a făcut râs de găină și-a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nimica, sărmană. Moșneagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe babă, de milă, a pus o găinăriță, iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul. Cu salbă de aur la gât și încălțat cu ciubotele galbene și cu pinten la călcâie, deci se părea că e un irod de cei frumoși, iar nu cucoș de făcut cu borș. Autor Ion Creang Lectora Maia Martin